بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة بن اسرائیل سبحان اللذی فاکید اللہ تعالی لراد حر قسم شرکا و عبنونا اللذی اغزاد دی داسی زاد دی دا اصرا چی بوی اطلو فل جانی محمد رسول الله علیہ السلام بطو خڑا دیش پی ان سئس دیش پکی مینل مسجد الحرامي د مسجد الحرام نا بیت الله د مکہ نا ال المسجد الاقصى تر مسجد الاقصى pore alzi aga مسجد مبارک نا چې برکات اچوليدي مونږه بیت المقدس حوله چا پیر دیاغي دا پارت دی چه او خایو دتا نی محمد رسول اللہ سلام تا من آیاتنا دی نخود و توحید و دی قدرت زمون نا منگا ورد نخی او خایو اخپل دلائل دی قدرت او خایو اخپل نخی د توحید ورد او خایو اینو یقیناً اللہ تعالی چه دی و السمیع البصیر امدان هر سا آوری و هر سوینی الله رد کریم وی و آتائینا او ارکڑو مونگا موسا موسا الكتابا موسا لسلاة و سلام تا کتاب تورات و او گرزو لئو مونگا دی کتاب لرا حدن ہدایت لارخو ان کے لبنی اسرائیلا وپر دې بني اسرائيل او مسئله په گداوه الله تتخذو چې منی سیتاسو من دوني سوا زمانہ بيدمانه وكيلن کارساز ذمہ دار ذریاتا اي اولاد من د اغچا حملنا چې مون سوار کړيو ما سردن عليه السلام انهو يقینا نوح علی صلات و سلام کانو عبدن شکورا بند شکر گزار بند دار اللہ تا وقضینا او پیسلک کڑیوامونگا یعنی پیسلک او رولیوامونگا الہ بنی اسرائیلا بنی اسرائیلو تا پل کتابی پا کتاب کی لطف سی دن خام تاسو الارضي فيزمككي مرة تيني دو كرة تدو ذلي ولا تالونا او لوي با كويتاسو او لوي كبيرا دير غطا سخت لوي با كويتاسو فايدا جا فسنو هر کل چراغلا نيتا وعد اولا هما وعدا ده اول ده پسات ده اغید دوارونا فايدا جا نو هر کله چراغ لرنیټا وا دو منا نیټه دی لو وعده اوله ماده اول فساد دی دروازو نا باسن نو راولې گل مونگا علیکم بتا سو باندي ای لنا ز مونگا ولی باسل چ ډېر سخت وو جنگ کې ډېر سخت جنگ والا او شدید سخت دا سی بندگان و اولیګل درباندی چې زمونږ بندگان و اولی باث شدید چې ډېر سخت جنگواله جنگیان خلکو فجاسو نو ورنن وتل ورنن وتل خلال دیاري و مئ ذکرونو کې وکانا وعدا مفعولا او داوا داوا واده کورکلېشوي ودا لوص کورکلېشوي ثم بيان رددنا لكم الكرة رددنا واپس تركرا لكم تاسو تا منغا الكرة غلبا عليهم فاوي باندي نبياني تاسو غالب کرلي فاوي باندي وعمددناكم او زيادة المنغ تاسو بأموال مالونا وبنين او زامن و مالو بچی بانده میتاسو زیاد کللی و جعلناکم او گزولی میتاسو جوڑ کلی ممتاسو اکتر نفیر دیر ڈلی والا دیر کسانو والا دیر سڑی والا ان احسنتم اوی الاللہ ہوئی مونگا ان احسنتم کتاسو پتوحید بانده کلک شوی کتاسو نیکی ہو احسنتم نو پایده مدخ لی انفسی کنجا قبل زانده پارده که تاسو سم کرو نا کوئی پا توخید بانده کلک ادری دلئی نو یقیناً دا دی د جس تاسو دا زانده پاردی و این اساتم او که تاسو بد کوي نو دابا خاصوی پا په تاسو پا نفسو نو پوری فیدا جاہا نو پت کل چراغ للن وعدل آخرتی نیتا روستانی تا پسات مقرر, مقرر کلمنگا پتاسو ظالمان لیسو او چه وران ویچال کری وجوحکو مخونستاسو ولی یدو خلو المسجد او چه داخل شي مسجدونو تا کما دخلو لگا چې داخل شیو اول مرت اول زل ولی یتبیروش او چې تفنس کری حلاک کری ما اغثوا علوج وتسبر شي پورا اچت شي تدبيرا پورا تس نسکول حسربكم نزيدا چراد استاسو اي يرحمكم چرهم کړی پتا سو باندې وا انتم او کتا سو ګرددلې پتا تا او دنا وګرزو و او مکرکڑ دی منگا گرزولی دی منگا جہنم جہنم لِلکابرینا تکاکرانو دپارا حصیرا جیل خان بندی خانا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یقِنًا دا قرآنِ پاک چھدے یحدی خودن کئی لارخی للتی, لِلَّتی دا غِلاری ایچه اغا لارا اقوام نغدا ویبشر المؤمنین او زیر ورکوی مومنانو تا الذینا اغا کسان یعملونا چعملونا کوی الصالحات برابر دی سنت سرین این عمل سنت سر برابر انا لهم یقینا دویلر اجرا کبیرا ثواب دیر لوی ثواب لویلی و الذي نه او یقینا خلکه لایو پونه چېمان نه لړنیمان نه راړي بال آخرتې پخرت باندېعادتهنا یارکړ د موګهله غوم لره عذا علیما اذااب در دنااک او واړی انسان بشرې په بی سره په دوا ب سره دو وشانده وقتلو د خیر د پاييدي وکانه الانسان عجولا او د انسان تلوار غندې اني دير زور کول واړې تلوار جندې وجعلنا او ګرځول دي مونږه الليل شپه ونهاره اورز آيتين دوا دليلونه د توحيد په ما هونا نو کما کړه د مونږه آية الليلة نخد شكي و جعلنا او گرزولة دا منغا آية النهاري نخد ورزي مبصرة رنوالا لتب تغو تبارد دي چه طلب کده تاسوغو غادي فضلم منتن ربكم فضل رد طرف نچاغا حلال قصب و مال گتل دي حلال ذري سرا ولتالمو او دې د پارې یو به جن ایتاسو ا دسینینا شمار دې کلونو ول حساب او حساب لرا شپاو روز مې زکه مخ هر ګتی حساب وکي وک ول او هر یعنی زروشي پس صنه واځ کړه دې مونګه تفسیلا او پورا وضاحت را وکله انسانل او هر انسان سره وکل انسان او هر انسان سره الزمناه لازم کړی دی مونږ جوختل دی مونږ وايرهو عمل نامه دی آغا په اونقي په غل دی آغا کې و نو خرجو له او را وباسو د لرا یومل قیامت دی قیامت اورس کې کتابن یوم کتاب یلقهو چې مخامخ به سره منشورن قران اور یعنی قر اور معنا دا, دا کتاب پرانی صلیمہ کتاب پرتی جدا شامل نہ دا اللہ بو ارتوی ایک قران او قل کتاب کا کتاب فلم اللہ مخل کف پورا دے بنفس کل یوما استن نفس ننرز الیک پتہ بندی حسیبا حساب کون کے ی زوی واسے تپ پل زان حساب کون کے پورا من دا چا جه هدایتو مندلو فسما لارشا فا انما نو یقینا یحتدی هدایتو مندلو لنفسی دپاد زان اخفل د پایده دی اخفل زان لرب دی ومن دولا اصوک بیلارشا گمراشا فا انما نو یقینا یا ظلو علیها بیلاری کیگی وابال پا غباندی یعنی وابال بے پا غباندی وی بیلاری کی علیھا د ګمرائی دی بیلاری و پاب و پاباندی وی ولا او نشی پورتا کولے ھیس وا ذراتن پیټے والا بارو چتون کے وزرا اخرى بار دے بلچاد پیټے دے دب بلچاد گناہ و ما کنا او مون نیو عذاب ورکونکو حتا تر دي پوري نبع تر رسولا اولیگو مونږه رسول پاګه کې نشات مونږه عذاب تراغ ورکو تر سوچ پکی مونږ پیغمبر اون لیږو و اذا او کل جوه مونږه ان هليکا که هلاکو مونږه قريهن یو کله ام امارنا نو حکمو کلو مونگا مطرقی ها ایش پرستو داغی کلی تا توحید امر ورته اوکو اغا خلج کم مالدار دی فا پاسکو نو نامرمانی وکلی دو دوی پیها باغې کلی کې فا حق تا علیه القولو نو پورش شی باندې بانده پیسلا عذاب فا حق تا علیه القولو نو پیسلا وشی پاغوی بانده فیصلت عذاب قدمرنا متباكلون غویلرا تدمیرن پتلوی توای سرا بالکل تباہ بربادی کی وا کم اهلقنا اور ډیر هلا کړی دی مونگا من القرونی د پیړیونه یعنی زمانه والا خلق من بعد نوح روستادین وال صلاد والسلامنا وکفاد ربکا او پورا دسارو ذُنُوبُ عِبَادِهِ وَغُنَاهُ دِبَندَگانُ باندي خَبِيرًا بَصِيرًا خَبَرْدار لِ دُنْيَه مَن كانَ سُخْيُو وَاډي يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ اني مَن كانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ سُخْيُو غواډي دُنْيَا پَبدَلَ دِ عَمَلِ أَخْپَلِ کې عَاجِلَ مَنَا دُنْيَا اجلنا له نور كل مونږه غلره دنیا کې پیها په دې دنیا کې ما نشاو سمور چدمه او غواړو سمور چ زمون خو کوي لمن نريد ذا ذاه پار چمون او غواړو ثم بيجعلنا غرزو غذوله دې مونږه نه مقرکل دې مونږه لهو اغه پار جهنم جهنم يصلها داخل بشیدی ورطا جہنمتا یصلہ داخل بشیدی جہنمتا مضموماً مضحورا مضموماً بدویل شوی مضحورا رکل شوی بدویل شوی مضحورا رکل شوی ومن واغسو چی اراد الاخرت واری آخرت بامل کرا وصعالها کوششکوی احضی قیامت لرا آخرت لرا صایح کوشش دیږي مناسب کوشش دی مناسب کئ او هو او د یادا سره مومنون ایمان والا موحد الله باندې یقین لرونکي د ایمان والا دي په اولائک خلق کان دوی کوشش قبول کړي شې ده مشکورا او مشکورا د کوشش د دې مشکوره قبول کړي شي مشکور مقبول کلا او د هر یو دلا هر یو سره نو مد امداد کو منګا ها اولاید د دې دنیا پرستو سره و ها اولای د دې دیندارو سره آخرت طلبگار دي دنیا طلبگار دي هر یو سره منګ امداد کو من عطاء ربک داد بخښش زرا به ستانه دی ورکل تر د استاد وا ما کانا او نده اطا ربک محذورا ورکل دو بخښه زرا به ست شوی ورکل د لپا چرته باندې گی انظر وګرا تو کیف فصلنا کیف فظنا وګرا تو چې څنګه خوروالي ورکل دی مونږه بعضم بعض د دو له علىله بعض په بعضو باندې پهظلنا و رووا رکرک دی والل آخرت خاامخ آخرت چ دی اکبرو دررج ډ درجو والا دی, دی ل درجو والا دیت اکبرو تفزیله او ډ فزیلت والا دی آخرت چ دیلو درجو والا دی او دلو فزیلت والا دی لا تجعل ما جول وت مغرضا مع الله دي الله سرا اله اخر حق دار دي بندگي بل بل مددگار الله سربل مغرضوا پتا قودا نو كي بنيتو نو ناسب پاتيشي تو مذمومن بدويل شي مخذولا شرميدله وقزا ربك او پیسلک کڑی داستا رب تا دی خبری اللہ تابدو چھ مکوی بندگی اللہ اییا ہو سواد اللہ تعالی نا دبل چا اللہ پیسلک کڑی دا اللہ تابدو اللہ اییا ہو چھ بندگی بندگی بندگوی سواد نا و او دی مورو پلاک تارا احساناً خیگڑکاوئی اما یبلغن کچیر او رسیگی این دکستا پجنکی الکبر بودا والیتا احدو هما یود دی دوارونا او کلاه هما یاد دوارا بودا گانشی فلا تقل لهما نمو آیت او اپ فل اپ قدر امانا خبگان ولا تنهر او زورنا مک و دویتا اینه خبره جواب کا ما مے را تا وقل لهما او وایتدویتا قولن کریما وینا ادب کا نرم خبرو کا ادب نا کا خبرو کا وقت فل لهما او کوشکل دویتا اختتک دویتا جنا حظلی ز د آاجځ یعنیځان آجزز کېنا رحمې د شقد د ووجنا د ررحمد د ووجنا و ق را اواي ای بځمارحم غما رام وکړې پهی بانډ کا رني لکه چې دو زما پاهه کړړ دڅغیرر په وړ کووالی کې لکهڅ چېځ پ ل په وړ ربكم رب الساس عالم خفي د دماغي نفوسكم فاج سچ ساس پزلن کي دي ان تكون كساس ي پزلن کي من ي نیکاني با انه يقينا الله تعالى كان دي للوابين توبكم کوتا الله تک گرزيدن کوتا بخن كون کي وآتِ ذا القربا او ورکا وخفل وانو تا حقه حق دعوی والمسکینہ او مسکین تا ورکا وابن السبیلی او مسافر او تا ولا تو بذر او مخرج کوا مال تبذیر بیضای خرچ کولو سرا اس قسم بیضای خرچ پید بنا مال تبذیر بیضای خرچ کولو اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ یقیناً بیزائی خرشکون کی خلق کانو دی اخوان الشیاطین رونا دی شیطان آنو وکان او دی شیطان لربی ہی دقل ربنا کفوراً دیرنا شکرا و امہ توری زننا او کتو مخ گردائی تا مخ آڑی انغم ددوینا ابتغا آنو ذ پار طلب کا ولو رحمت من ربک الرحمت در رب استانا ترجوہ جو می دی لریتو دے رحمت دے در الله وقل لهم نوای دیتتو قولم می سورا وینا نرم یانی پورا خبرہ ولا تجعل او مگر زوا یدک لا سخل مغلولتن تلشوی الہ نو کتا د غاری ترستا واللهطب صوته او مپراني زله سخپل كلل بسدي په پوور را نستلو سره پهطکو او داو دا ناس به پې شي ملومن ملا مته محسور راکو معه پخې معه ما نه دا مبل پل پخیل کګ ک یروپ دله د پاه خرچ نه کوي او مدادېڅخیشه چې ټول د ځان نه چ سری والله ورگې بیاغم اخته ناستې ان ربك يقينا ربك يبسط الرزق فراخي رزق ياتي يرزق لمي شاو چلر چ الله غاړي ويقدر او الله پټنګ وياني کمي انه يقينا الله تعالى کي ده كان عباده دي پپونو بندگانو باندي خبيرن خبردار دي لدون کي دي ولا او موجنه تاسو اولادكم اخفل بچی خشیت املاق دو وجی دو ویری دو لوگینا چی دی با بچی دیر شی لوگی اوگی بشینا نحنو مونگا نرزقوهم روزی ورکو دوی لارا خوراک ورکو دوی لارا رزق ورکو دوی لارا و ایاکم او تاسو لارا رزق درکو این قتلهم یقینا دو دوی وجل کانا داخيت عن کبيره غنا ولي ولا تقربوا الزنا او من يذكي جاي زنا تا اني دنيوي ولي ولا تفعلوا الزنا زنا مكوئي الله ولي ولا تقربوا الزنا زنا تم من يذكي جاي ان غزاينو تو مزايچه زنا کي دو امکان ده اني اغ مجلسو تو مزايچه زنا سبب جوړيږي ولا تقربوا الزنا من يذكي زنا انهُ يَقِينٌ اندازناکاری چر دا کان پاحیشتن دا بهیدا و صا اسبیلا او ډیر بدلار دا ولا تقتلوا النفس او موچ نه نفس لره الکی اغنف حرم الله که حرام کړی دی الله تعالی وجلد اغا الا مگر بالحق په حق سره شرعی چکم او وجل لاغله کې دی وامن پېله اوڅوکې وجلې شو مزلومان په ژون سره جَعَلْنَا قد جعلنا د یقیونګرځولې د مونګ ورکړ دمونګ لولليږی واث سُلْطَانًا اغ له سلطانن اختار سلطانان زور اختار په یصرفف نو زیګې د نه کويې قتلې په وجهلو کې ان هو يكينل د دجر دایق مقتول کان منصورا انداد کڑے شਵੇده الله تر بدل اغسل کیگی ولا تقرب او من ازدی کی تاسو مال الیتیم ماذ یتیم تا الا مگر نذیشی باللتی با داسی طریقہ هیہ چاغ طریقہ احسنو خستوی یعنی شرعا شریعت مط د هغې مالته ند شي په پهچولې مخورې د دا اولو دا او دا شو ده دا درې د او دا ل سماده دا تلویخې د په مقرئ احسن طرریط چې د غې د پااره ګټه په کې حتى تردي پورې یا بلوغاه دوی عش دغو وانې ی خپلی ته ژان تو او فبل آه دی او پوره کوئ انه د یقی نندا د وسپباره کې كانه مسکووله ويبه تپوس پولې شو انه د یقی نند لووس پباره ک بهکان ممسکوله تپوس کېدي شي خاامخه د لووس پخت نه به کېږي اوپل کاله او پوورګوي پماه اذا کیلتونم کله چې پمانه کوي وځنوبل کاصل مستقيیم او تول کوئی پا تل برابر سره تل برابر تلئی ذالکا خیرن دا غور کار دی و اخسن و او خیستہ انجام دے یعنی خیستہ انجام والا دے ولا لا تقو او مذتو مودری گتو یعنی مذتو ما لئیتا لکبیه علمن اغسیس پسیچ نوی تال رپاغي باندي د هيس دليل چې دلیل در څرنه نه خبرې پسمزا ان السما يقينا و غنا والبصر استرګه والپ ادا و زړونا كل اولائک د دې ټولو په بار کې کان انحو مسؤلا ته هر چا نه و تپوس کې ديشي د غونو د استرګو د هر یو هاريو په بار با کې و پښتنه کې ديشي <تصفح> ولا تمشي او مگر ذا مذاق الارض فزمك كي مرحن پلو پلوي کا ولو سرا قبر سرا مذا انك يقينن تو لن تغرق الارض نشي اس کل شلون نس مکا ولن تبلغ او چيري نرچي ستا غورنوتا طولن قدن والي ازمکا نشی سیرلی از دغر سر تا سرد نرسی نلاوی ولن تبلغ الجبال طولا او حسکا لنشی رسیدلی غرون اتا پا دنگوالی پوچھت پا اگدوالی لڑوالی کلو ذالکا دا تول چه شو گرشو مخی کانا سیئوهو دی خراب کرونا کلو ذالکا کانا سیئوهو دا ټول چې مخ کې ذکر شو پدی کې خراب کارونه دي ان در ربکا ست رب پر نس باندې مکروحه ناروا دي ناپسندی ناروا دي ذالک مما او ا الیکا کوم چې ذکر شو ذالک دا چې ذکر شل مما او ها الیک داږي ندي چې و هي کړي د تا تا ربک ربي من الحکمت د حکمت د خبرونا قیدنااک خبري والله ت جاله مګرځ وته مع اللهه ا د الله تعلا سره حق دا د بندګي بل بل مدګار م مګرز والله سره په طول نوت به اوغررزولی شي في کې ملومن مدوره ملامت کړړی شوي رټلی شوي ملامت به او ورل شوي به په اسپ کوم رب کوم پسس نو و کړړ تاسو رستاسو دل البنی نه په ظمونو سره وته خضاه او نیولليدي خپله منل ملائې د ملائکو نه اناتن لونه ج کوې تاسووا چې د الله لونه دمون زمن وای نه کوم یقین تاسوله تقولونه خا مخئ قولا عظيما وينى لوي يعني درنا به بد خبره کوئی ولقد صرفنا ايقين بيان دي توحيد کړه دې مونږ په تفصيل سره ولقد صرفنا يقينا مونږ چلول دي ني بيان دي توحيد په تفصيل سره كه هاغه القران نه دې قرانه یعنی یقینا من بیان د توحید په تفصيل سره کړم په دې قران کې ليزكرو د دې لپاره چې نسيه قبول کړې وما ما يزيدهم او نزياته وي دیلر ادا قران الا نكورا مگر نفرتقدل چې قران سمر او توای نو دې قل توای وتلو كان ما هو کچري و الله تعالی سره آلحتن نور حقدار دار ده بندگئی بند مددگاران کما یقولون لکج دوی وئی ایزا نو دغو وخی لب دغو خامخا طلب کرده بوئی الازل حرش سبیلا تلب کرده دو دوی خواوند حرش ده یو لارا دیو برختیو سبحانه پاکی ده اللہ لر پاد ده اللہ تعالی و تعالی اولوی او چند اما دی اغنیس بطنونا یقولونا چی دوی اللہ تعالیٰ تا کئی وئی او لووان پا لوئی کبیران دیر لوئی سرا لوئی دی اللہ رب کریم دی خبرونا او تو صبحو پاکی وئی اللہ تعالیٰ لرا له السماوات و آسمانونا اصاباو والارض مکا ومن پیہننا اواغسوک پدی کی دی دی اللہ تذبیحات وئی و ايم شيء او نشتا هي شيء الا مگر يسبحون تسبيحا له حمده سرجنده حمد اغا سره دي سائنه دي او لكن تاسو لا تفكونا نپويږي تسبيحهم پس تسبيح دي باندې چا څنګه وای انه يقينا الله تعالى كان د سبرناک بخنه كونګه و اِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ او کله چ تلو لي قران پاک جال نہ بينه کونو پیدا کو کلمنګا ګرځو مونگا پميز ستار و بينه لذینا او پميزای کسانو کی لا یؤمنو نہ چی مان نلری بالآخرته اخرت باندي حجابم مستورا پرد پټ یعنی مضبوطا مضبوط پرد جوړ اچو درميان درميان ساسو کی وجعلنا او غرزول دي मुंगा ने पैदा कडी दि मुंगा दुती आलाकुलुहिम फजडनु बांदी अकिन नकिन परदे इना माने कउन के तो कुरान ना गदलो परदे दी आयप्तहू द पुए द कुरान ना असे दे ना पुएगी परदे म पक्या او په وګونو د دوی کې وقرن درون والي د قرآن او رېدو نه وا اذا ذکرتا او کل چياث ليت ربك رب فل بالقران په قرآن کې وحده په يوالي سره چ الله هر څه کوم ګده الله هر څه مشكلات هر څه ذمہ وار دي يوازي دې الله ذکر وکي په قرآن کې نو ول نو او ګرځي دوی علا ادوارهم بخلوا شغان وباندي نپورن لابرت کوونکې تختیدون کې نخنومو موګ خپویږو ب ما يسته میروونه پاغ نی دوی چې دوی پرې غېږې بيی د فرانته ع یسته میروونه علی کا کله چې دوی غب کېدي تاته و عزو غم او کله چې دوی نجواب کوی پټې هزی یا پلو ظالمونونه کله چې وي ظالمان خلق انقدته بروونه دا بيداری نکوي تاسو الا رجل مسور مگر یو سړي چې جادو پری کړې شي وي دي هغه جادو يدو پېشي وي انظر غورته كيف ضرب لكلم سالا چې سرنګ بيان استاد پارصبتو نده بدأي نا کار نا کار سيپتون بيانې خبري کوي فظلوا دوې گمراشل والا تستطيعون دوی طاقت نلري سوي لا د سمې فقال اوض ذا ق عظعمل کل شومونங்கگه ورو پ او نظرري نظرري அ என்ன لم منظرس مونب ج குடி شوپور خللقن جديداً پ پை شوي سره ق تور آ ப شسو جار காڻ گهட்ட او حاً ياپنا او خلن او یا بل مخلوق مما یک برو دیاغین چلوی وی بی صدور اکم ستاسو پسینو کې فسا یقولونا نوخا مخابدوی وی من یعیدونا سوب با منگ دوبارا پیدا کری قل اللذی تو تو آیا اغزاد با مو پیدا کئی فترکم اول مرت که پیدا کری یای تاسو اول زل پس ین غیزونا نوخوزوی بگدوی تا, تا سرونا پسیون غیزون ایلی که رووسهم نو خوزیوی بدوی تات سرونا فل جاو ده سر خوزی ویقولون وی بدوی مطا هو کلبوی دا یعنی قیامت قلت ورطو آیا عصا قریب دا که دیشی نزدی ده این یکونا چی دیر شی نزدی قریب نزدی یعنی قریب دا شده <متده> بڑی <متده> نزدی یوم یا دعوكم پا کمورت چه آواز بدر تاسو تا پا تستجیبونا نو تاسو بحکم امنی بحمده سرد حمد ویلونا و تظن و او گمان بکووی تاسو الا دیتم چننوی ایسار شوی تاسو نده وقتیر کڑی تاسو الا قلیلا مگر دیر لگمودا